Голеце горіло стедом «Боже мій, і отак Жиють люди», Ледве промовив він «З жінками треба круто держатись», Навчав його Стальський «Треба проявляти характер Треба брати їх під ноги А то вони візьмуть вас Не обурюйтесь так дуже, Пане меценас Видно, ви мало знаєте секретів подружнього життя Є такі, що живуть ще гірше А головно, живуть брутально Б'ються, гризуться день у день а ми що? Раз сказавши собі, що з нас не пара, живемо собі ніби разом про людське око, а на ділі зовсім окремо одно від другого. Пане не брешіть, роздразненим голосом буркнув Євгеній. Ви живете собі по своїй волі, все так, але її держите в повній неволі під доглядом. Бо жінку треба держати під доглядом. У неї курячий музок. Їй аби що-небудь. І готова наробити таких дурниць, що десять розумних чоловіків не висвірбають того скандалу. Євгеній махнув рукою на цю логіку. «Ну, та пора нам на спочинок. Ніч коротка, а у мене завтра робота». Стальський глянув на годинник, а потім, не встаючи з Софи, промовив. «Позвольте, пане меценаст, що я положусь ось тут і передрімаюсь у вас. Мені додому досить далеко, а тепер у нас по вулицях не дуже безпечно». Я вам не заваджу. Постелі мені не треба. Що ж, ну чуйте, подушка і ковтра у мене знайдеться. Але ж дякую, дякую, я й так можу. Євгеній приніс йому подушку і ковдру. О, спасибі, мовив стальський. І знаєте, зробите християнське діло. Моє власне балакання сьогодні і пригода з тим божевільним бараном трохи роздразнили мене. Якби я тепер прийшов додому, прийшов би дуже злий. А в таких випадках я буваю зовсім недобродушний. Знаєте, коли я так пізно прийду додому, а маю трохи в голові або зличого, чого, то не можу опертися з покусі, щоб не скинути черевиків і в самих панчохах не піти тихесенько до її спальні. Тихенько відімкну двері. Війду до середини. Огляну, чи нема де в шафі або під ліжком, якого страху. Жінками треба бути обережним. А коли вона досі не збудилась, часом спить твердо, то наближуюсь до ліжка, вхоплю за ковдру і одним енергічним рухом стягну її з ліжка на землю. Вона схопиться зі сну, мов укинена на в воду, зривається на ноги, в першій хвилі не знає, що сталося, потім побачить мене, як стою край ліжка з освічкою в руці, і на її лиці виступає вираз дикого страху, зеленого переляку. Вона стоїть, мов, за дерев'яніла. Мабуть, боїться, що я колись отак заріжу або задушу її. І стоїть отак. жде мого руху. І збирає дух у груди, щоб крикнути. А я постою, постою, полюбуюсь її жахом, а потім відвертаюся і йду спати. А коли буває застану її двері защеплені зсередини, то стокою поки не збудеться і не відчинить. Тоді війду оглянувся в покою, мов у тюремній казні, і вийду, не мовивши ні слова. І знаєте, оці мої відвідини, мабуть, дуже немилії. На них вона найдуще жалувалась ксьондзові пробощеві, а сей почав доказувати мені, що не християнське поступування. Ну, йому про знати, ніж мені. Я нараз доказував йому, що воно не підпадає під юридичні параграфи, але він тільки очі підноси до неба, ухав та все своє товк. «Пане Стальський, пане Стальський, у вас нема християнської душі. От тим то я й кажу, що, даючи мені сьогодні нічліг, ви захороните мене від одного такого нехристиянського вчинку, бо я сьогодні в такому настрої, що мав би до нього вскажену охоту». Євгеній, не дослухавши цього оповідання, вийшов до своєї спальні і замкнувся в ній. Не мов боявся, щоби цей нелюд не хотів і супроти нього вночі сповнити свого нехристиянського вчинку. Він не міг заснутися і ночі, ані на волос. Розстіл 11. Минуло кілька місяців. Канцелярія Рафаловича розвивалась ненастанно. Слава його, як одного з найліпших адвокатів, швидко облетіла всі повіти. Селяни горнулися до нього зі своїми кривдами і жиллями, Дуже часто зі справами, вже давно програними, чи то через недбальство, чи через злу волю давніших адвокатів. І часто бувало так, що він, вирозумівши річ, мусив відправляти таких людей ніж чим, хоч і як добре розумів і живо відчував їх криту. Він поклав собі головним правилом говорити кожному щиру правду, не дурити нікого марними надіями. І все зразу не сподобалось многим селянам, що звичайними, особливо жудівськими адвокатами, були привчені до того, що спочатку їм у всяким разі обіцювано скоре і легке виграння справи, потім видаєно їх добре, а в кінці доведжено до руїни або в найліпшім разі відправлювано в канцелярії ніж Рафаловичу чи у нарвався не нервався до надто швидкої і дешевої популярності але спокійно витривав у тяг свою лінію, заступав тільки реальні справи, де бачив можливість виграння. Міські головачі, що вже від першої хвилі зложили були про нього формулу Все буде демагог», швидко були змушені взяти її назад. Але в іншій справі Рафалович виступив відразу новатором, консеквентним і впертим. Він відразу зробив свою канцелярію руською і поклав собі правило, що ні один кавалок із неї не сміє вийти в іншій мові, як тільки на русській. Це була правдива революція. Хоча в повні законне таке поступовування стягло на нього тисячі неприємностей, квасів, нарікань, приятельських докорів з боку різних урядників, що, мовляв, на старість були примушені вчити руської мови і руського письма. Кілька разів його відкидувано подання, але він достоював свого права, не подавався ні на які підмови, ані жалі, але навпаки – Своїм звичайним способом зводив їх на жарти, обесилював сміхом, добродушністю, за котрою, мов, оружні болки стояли непереможні юридичні аргументи. Його впертість по якимось часі почала одержувати побіду. Провчені раз і другий, судові, скарбові і автономічні урядники почали без перепон і навіть без воркотання приймати руські письма. Мусили закинути звичайний бюрократичний метод ховання немиликим кавалків під сукно і квашення їх аж до жодівського пущення. Самі селяни, що зразу не раз просили його, щоб писав їм подання по-польськи, бо з руськими мають клопіт в урядах, почали впевнятися в своїй правоті і на тій формальності почали домагатись пошанування для своєї народності і для своєї особи, чуючи, що в разі покривдження мають запевнену поміч зібного і невтомимого адвоката. А серед міських головачів Котрий гнилий був збентежений цими новаторствами, зараз знайшлася друга готова формула на означення властивого характеру Рафаловича. Це москаль. Іншої можливості не могли зрозуміти їх тобі мізки. Русин, що наклониться під польське ярмо, налижиться до польської ієрархії.